Jo, och det var så här Att en morgon när Fy och Jaffa kom in i barnkammaren Så sa Jaffa Du, kan du prata baklänges? Ja sa Mats Jag heter Mats Och det blir baklänges Stamm Och Jens, sa Jens Det blir eh, snöj baklänges Och mitt namn, sa Camilla Det blir baklänges eh, det blir. det blir, äh, det kan jag inte. Det blir ingen konsa, Mats. Det blir. Äh, Camilla, vi baklänges. Äh, äh. Mats. Mats blir i alla fall stann baklänges. Camilla, vi baklänges. Så fyr, det blir Camilla. Äh, Alimac. Ah, <laughs> jag kunde. Men du, sa jag för. Jaffar blir Raffaj baklänges Och Fy sa Blir Yf baklänges Men du <går> Vet du vad Silla Blir baklänges då Samats? Jo det blir Allis. <går> Allis blir Silla Och Alice baklänges Det blir, blir Silla Pappa Blir Appapp -app baklänges Och mamma Mamma man blir ammam, am, sa Jens. Och mormor blir romrom rom. och farmor blir romraf baklänges, sa Fy. Och farfar då? Farfar blir rafraf eh, raf, baklänges. Och morfar blir eh, rafrom, sa Jafar. <tänk>, Tänk om man pratade baklänges. När man skulle ropa på mormor så rupper man. Rom, rom, rom, rom. Gajet som assig, gajet som assig. Vad säger du så, Camilla? Jo, jag säger, mormor, jag måste kissa, baklänges. Gajet som assig, rom, rom. Ja, så är det. Alla på en gång samats och alla skrek på en gång. Rom, rom, rom, rom. Gået som assik. Och mormor kom in i rummet och sa: Vad gör ni? Vad ropar ni? Gået som assik. Samats. Vad betyder det samormor? Jag måste kissa samats. Förstår inte rumrum? Jag mina mormor. Jaha! Sa samormor. Stam, räder oss snabbt Vad säger du, samats? Jag pratar också baklänges, sa mormor. Du sa så här. Rom, rom, gajet Jag måste kissa, sa du alltså. Och då svarar jag. Stam, red och råts natt topp. Alltså, Mats, där står potten. <går> alla skrattade åt det där. Ja. Och alla pratade baklänges hela dagen. Camilla hittar på att rar blir baklänges, rar, samma ord. Och Paris blir baklänges, kan ni gissa det själva? Jo, det blir sirap. Och nu kan ni själva hitta på ord och säga dem baklänges. Men ta lätta och små ord, korta ord. För nu säger jag, nagas reluts. Nagas re Lutz. Sagan är slut Bär, bä, vita lamm Det blir alltså baklänges Äb, äb, ativ mall Och mors lilla ulle, det blir baklänges. Srom all lillello, i skogen gick, blir baklänges. In i gox kej, och gubben noak, gubben det blir baklänges. Och, det blir baklänges. Nebuk kaun, nebuk kaun. Nu förstår ni vad jag menar, va? Un, um, unnure um nim asiveluts. Alltså framlänges blir det, nu är min visa slut. Hej, ge. Yeah. jag går nu. Gaj rågun, gajet som assig.